David Copperfield de Charles Dickens Pista 6 Fiecare șură din vecini, fiecare piatră din biserică, fiecare potecă din cimitir e legată în mintea mea de aceste cărți și reprezintă un loc vestit pomenit în ele. L-am văzut pe Tom Pipes cum se cățăra pe clăpotința bisericii, l-am zărit pe Strap cu sacul în spinare cum se oprase să se odihnească la portița grădinii, și știu prea bine că maiorul Tronian... Își ținea ședințele clubului cu domnul Pickle în sala cărcimoarei noastre din sat. Cititorul va înțelege poate tot atât de bine ca și mine în ce stare mă aflam când am ajuns la acel punct din povestea copilăriei mele la care mă reîntorc acum. Într-o dimineață, ducându-mă cu cărțile de școală în salon, am găsit-o pe mama îngrijorată, pe domnișoara Moldstone dârză și pe domnul Mordstone, legând ceva la capătul unei nuiele mlădioase și flexibile. Când m-a văzut intrând, s-a oprit și a început să o cumpănească, lovind aerul cu ea. Te asigur, Clara," zicea domnul Murdstone, că am fost și eu, de mult orbiciuit. biciuit." Oho, și încă cum?" spunea domnișoara Murdstone. fără îndoială, dragă Jane," voia mama umilă, dar crezi că i-a fost de folos lui Edward?" Crezi că i-a stricat lui Edward, Clara?" întreba domnul Murdstone cu un aer grav. Aici e toată problema," zicea sora sa. Mama nu i-a răspuns decât Firește, dragă Jane," și n-a mai adăugat nimic. Am simțit că era vorba de mine și m-am uitat cu teamă la domnul Murdstone, care și îndreptase privirea spre mine. În ochii lui era o licărire ciudată. Davy," mi-a zis el și pe când vorbea i-am zărit din nou licărirea aceea în ochi. Trebuie să fie astăzi mult mai atent ca de obicei." A iar nu iaua și-a mai lovit odată în gol. Apoi, isprăvindu-și pregătirile, a pus-o jos lângă el, cu o privire plină de înțeles, și și-a luat cartea. Era mijlocul cel mai potrivit de-am înviora prezența de spirit de la început. Am simțit cum vorbele din lecțiile învățate se risipesc, nu una câte una, nu linie cu linie, ci câte o pagină întreagă, deodată. Am încercat să le opresc, dar ele lunecau parcă pe patine, ca să zic așa, părăsindu-mă cu o ușurință pe care nimic nu putea opri. Am început-o prost și mi-a mers apoi și mai prost. Venisem cu gândul că de asta dată să mă descurg, socotind că sunt bine pregătit, dar până la urmă s-a dovedit că m-am înșelat. La teancul de restanțe, cărțile se adăugau una după alta, în timp ce domnișoara Morstone mă pândea necontenit cu dârzenie. Și când în sfârșit am ajuns la cele cinci mii de bucăți de brânză, care în ziua aceea s-au prefăcut în ele, îmi aduc bine aminte, mama a izbucnit în plâns. Clara!" a mostrat-o domnișoara Murdstone cu o voce dârză. Mi se pare că nu mă simt prea bine, dragă Jane," a spus mama. Domnul Murdstone s-a ridicat solemn, a făcut surorii sale un semn cu ochiul și a zis, luând ia. Ce vrei, Jane, nu ne putem aștepta de la Clara să îndure cu destulă tărie supărarea și necazul pe care Davy i le-a pricinuit azi. Ar fi o dovadă de stoicism din partea ei. Clara s-a mai întărit, a făcut progrese mari," dar nu trebuie să ne așteptăm la prea mult din partea ei. David? Hai cu mine sus, băiatule. Pe când mă lua afară, mama s-a repezit după noi la ușă. Dumnișoara Murdstone a oprit-o, spunându-i Clara, ai nebunit? Am văzut-o atunci pe mama cum își astupa urechile și am auzit-o cum plângea. Domnul Murdstone m-a dus încet și grav sus, în odăița mea. Sunt sigur că se desfăta cu această paradă solemnă a aplicării pedepsei și când am ajuns, mi-a prins deodată capul sub braț. Domnule Murdstone," am strigat ei, nu, te rog să nu mă bați! Am încercat să-mi dar nu pot, domnule, când ești de față dumneata și cu domnișoara Murdstone, pe cuvântul meu că nu pot!" Chiar nu poți, Davy?" mi-a zis el. O să vedem!" Îmi ținea capul ca într-o menghină, dar eu mă zbăteam, învârtindu-mă în jurul lui, astfel că l-am mai putut opri o clipă și l-am rugat din nou să nu mă bată dar n-am izbutit să-l împiedic decât o clipă, după aceea m-a lovit atât de tare, încât i-am prins deodată cu dinții mâna cu care mă ținea și i-am mușcat-o. Când mă gândesc la întâmplarea aceasta, îmi scrâșnesc și acum dinții. Mi-a tras o bătaie soră cu moartea. Cu toată zarva pe care o făceam, am auzit pași urcând în fugă pe scară și plânsete. Era plânsul mamei și al lui Pegoti. Apoi am rămas singur. Ușa a fost zăvorută, și eu am rămas zăcând pe podea, înfierbântat, simțind cum mi-ar obrajii, zdruncinat, amărât și furios de slăbiciunea mea. Cât de bine mă amintesc tăcerea aceea neobișnuită care domnea în toată casa când m-am mai liniștit, și mă amintesc atât de bine cât mă simțeam de nefericit când durerea și furia mi s-au mai potolit. Am rămas multă vreme ascultând, dar nu se mai deslușea niciun sunet. M-am ridicat cu greu de pe jos și m-am uitat în oglindă, avem obrazul brazul umflat, roșu, și atât de urât încât aproape m-am înspăimântat. Când mă mișcam, mă dureau rănile pricinuite de lovituri și începeam din nou să plâng. Dar ele nu erau nimic față de sentimentul de vinovăție care mă apăsa. Pot spune că dacă aș fi fost cel mai fioros criminal, nu mi-aș fi simțit inima atât de grea. Începuse să se întunece și închisese în fereastră, rămăsese mai tot timpul cu capul culcat pe pervazul ferestrei, plângând s sau privind nepăsător afară, când odată am auzit cum răsucea cineva cheia în ușă, și am văzut-o intrând pe domnișoara Mordstone, care mi-a ducea puțină pâine, carne și lapte. Le-a pus pe masă, fără a scoate o vorbă, m-a privit tot timpul cu o asprime exemplară, și apoi s-a retras și a încuiat ușa după ea. Multă vreme, după ce s-a întunecat de-a de am rămas întrebându-mă dacă va mai veni oare cineva. Când am înțeles că nu mai putea veni nimeni în noaptea aceea, M-am dezbrăcat, m-am culcat și am început să mă gândesc cu teamă la ce o să mai pățesc. Să vârșisem o crimă? Vă fi pus sub pază? sau băgat la închisoare? Era oare în primești de a fi spânzurat? Nu voi uita niciodată cum m-am trezit în dimineața următoare, cum în prima clipă m-am simțit vesel și vioi, dar pe urmă m-a copleșit păvara tristă și întunecată a amintirii. Domnișoara Moldstone a apărut înainte de a mă fi din pat, mi-a spus, în puține cuvinte, că am voie să mă plimb o jumătate de ceas, nu mai mult, prin grădină și s-a retras, lăsând ușa deschisă ca să mă pot folosi de această îngăduință. Am folosit-o și timp de cinci zile cât a durat întemnițarea mea, lucrurile s-au petrecut la fel în fiecare dimineață. Dacă aș fi zărit-o pe mama singură, aș fi genunchiat în fața ei și aș fi rugat-o să mă ierte. Dar în tot acest răstimp n-am văzut pe nimeni, în afară de domnișoara Murdstone. Îi mai vedeam pe ceilalți doar la rugăciunile de seară, la care eram adus de domnișoara Murdstone numai după ce toți se aflau la locurile lor și unde trebuia să rămân stingher la ușă ca un osândit. Apoi temnicerul meu mă lua și mă ducea în mod solemn înainte ca vreunul din cei de față să se fi ridicat din poziției smerită. Am simțit numai că mama părea și mai străină față de mine și își ținea fața întoarsă ca să nu o văd și am băgat de seamă că domnul Murdstone avea mâna legată într-un bandaj mare, din pânză de in. N-aș fi în stare să fac pe cineva să înțeleagă cât de nesfârșite mi s-au părut acele cinci zile. În amintire le revăd ca ani întregi. Felul cum trăgeam cu urechea la toate zgomotele casei care ajungeau până la mine, sunetul clopoțelului, deschisul și închisul ușilor, murmurul vocilor, răsunetul pașilor pe scări, orice râset, foșnet sau cântec de afară, care păreau și mai lugubre în singurătatea și nenorocirea mea. Mersul nehotărât al timpului, mai ales sara, când mă trezeam crezând că e dimineață și îmi dădeam seama că familia nu se dusese încă la culcare și că mă aveam încă toată noaptea, atât de lungă înaintea mea. Visurile din care ieșeam atât de abătut și coșmarurile pe care le aveam, sosirea zilei, a prânzului, a amiezii, a amurgului, când băieții se jucau în cimitir și eu îi priveam de departe, din odăița mea, fiindu-mi rușine să mă arăt la fereastră ca să nu afle că sunt închis. Senzația ciudată de a nu mă auzi vorbind, răgazurile trecătoare când încercam un fel de bucurie în timp ce mâncam sau beam, dar care se risipeau atât de repede. Ropotul ploii într-o seară și mireas mai proaspătă și felul cum se întețea din ce în ce mai mult, cuprinzând totul, de la locul în care mă aflam până la biserică, într-un văl întunecat, plin de temeri și remușcări în noaptea care se lăsa. Toate acestea am avut impresia că n-au ținut numai cinci zile, ci ani și ani îndelungați. Atât de puternice și de vii mi-au rămas întipărite în amintire. În ultima noapte a osândei mele, m a trezit niște șoapte. Cineva mă chema pe furiș. M-a ridicat în pat, mi-am întins brațele prin întuneric și am zis Tu ești pecoti N-am primit niciun răspuns, dar mi-am auzit iar numele rostit cu un aer atât de tainic și de înfricoșat, încât aș fi crezut că mi se nazare. Dacă nu mi-ar fi trecut prin minte, gândul că sunetul trebuia să fi venit prin gaura cheii. M-am îndreptat bâșbâind spre ușă și lipind un buzele de gaura cheii, am șoptit. Tu ești, Pegoti, draga mea." Da, scumpul meu Davy," mi-a răspuns ea. Dar să nu faci scomot nici cât un șoricel, că ne aude mâța." Am înțeles că era vorba de domnișoara mordstone și mi-am dat seama de toată primejdia că ciodaia ei se afla lângă mea. Ce facem, mama, dragă Pegoti? E tare supărată pe mine? Am auzit-o pe Pegoti plângând încet lângă gaura cheii, așa cum de cealaltă parte plângeam și eu. Și apoi mi-a răspuns: Nu, nu prea tare. Ce o să se mai întâmple cu mine pe dragă, știi? Școală, lângă Londra, i-a fost răspunsul. A trebuit să-i cer să repete, căci prima dată uitasem să-mi iau gura de la gaura cheii și să pun în locul ei urechea, așa că n-am auzit nimic fiindcă mi-au intrat sunetele pe gât și am simțit cum mă gâdileau. Când, Pegoti? Mâine." De aceea mi-a scos domnișoara mărți toate hainele din dulap?" Uitasem să pomenesc de acest amănunt." Da," a zis Pegoti, cufăr." Și n-o să o văd pe mama?" Ba da," mi-a răspuns Pegoti, dimineață." Apoi Pegoti și-a lipit gura de gaură a și mi-a vorbit cu atâta suflet și atâta seriozitate, încât fiecare crâmpei de frază părea că din zbuciumul și durerea ei." Nu cred să existe pe lume vreo gaură de cheie prin care să fi trecut vreodată asemenea cuvinte. Davy, dragul meu, dacă în ultimul timp n-am fost exact atât de prietenoasă cu tine ca înainte, să nu crezi că te iubesc mai puțin. Te iubesc tot atât de mult, păpușica mea dragă, dar am crezut că e mai bine pentru tine. Și mai ales pentru altcineva, Davy. Iubitul meu, mă asculti? Poți să mă auzi? Da, Pegody, am suspinat eu. Comoara mea a urmat Pegoti Cu o nesfârșită milă Vreau să-ți spun să nu mă uiți niciodată Că nici eu nu o să te uit Și o să am grijă de mama, Davy Așa cum a avut grijă și de tine Nu o să o părăsesc O să fie și ziua când o să fie fericită Să-și poată sprijini capul Pe brațul bătrânei Pegoti Așa posacă și proastă cum e Și o să-ți scriu, iubitule Cu toate că n-am învățat la școală Și o să... și o să... Și neputându-mă săruta Pegoti se apuca să sarute gaura cheii. Mulțumesc, cumpama Pegoti? O, oh, îți mulțumesc, îți mulțumesc! Vrei să-mi făgăduiești ceva, Pegoti? Vrei să scrii domnului Pegoti și micuței Emily și lui Ham și doamnei Gamici că nu sunt atât de rău cum s-ar putea crede și că le trimit toată dragostea mea, mai ales micuței Emily? Vrei Pegoti? Te rog! Mi-a făgăduit și amândoi am început să sărutăm cu cea mai mare duioșie gaura cheii am și mângâiat-o, țin bine minte, ca și cum ar fi fost obrazul ei credincios, și apoi n-am despărțit. Din noaptea aceea, un sentiment pe care nu-l pot defini a început să crească în inima mea pentru Pegoti. Ea n-a înlocuit-o pe mama, pentru că nimeni nu i-ar fi putut lua locul, dar mi-a umplut un gol în suflet și am simțit pentru ea ceva ce n-am simțit pentru nicio altă faptură omenească. Își avea și partea lui Hazlie sentimentul pe care îl purtam, dar dacă ea ar fi murit, nu știu ce m-aș fi făcut, nici cum aș fi îndurat această pierdere care ar fi însemnat pentru mine o adevărată tragedie. Dimineața, domișoara Mordstone a apărut ca de obicei și mi-a spus că voi fi trimis la școală, ceea ce nu mai era pentru mine o noutate atât de mare cum credea ea. M-a informat de asemenea că după ce mă voi îmbrăca, va trebui să cobor în salon să iau ceaiul. Am găsit-o acolo pe mama, foarte palidă și cu ochii plânși. M-am aruncat în brațele ei și am cerut iertare cu inima îndurerată. O, oh, Davy!" mi-a zis ea. Cum ai putut să faci rău unui om care știai că-mi e drag?" Străduiește-te să fii mai bun! Roagă-te să te îndrepți! Te iert! Dar sunt foarte mâhnită, Davy, că poți nutri patimi atât de urât în inima ta." O făcuseră să creadă că eram un copil rău și părea mai întristată de acest lucru decât de plecarea mea. Mi-am dat seama și mi-a părut rău. Am încercat să-mi bea ultimul ceai înainte de despărțire dar lacrimile îmi picau pe felia de pâine cu unt și mi se scurgea un ceașca de ceai. Am zărit-o pe mama, cum și-a oprit de câteva ori privirea asupra mea, apoi s-a uitat la domnișoara Murdstone, care ne pândea, și și-a lăsat ochii în jos, sau i-a îndreptat în altă parte. Cufărul domnișorului Davy e aici, a zis domnișoara Murdstone, când s-a auzit un zgomot de roți la poartă. Am căutat-o cu privirea pe Pegoti, dar nu era de față. Nici ea, nici domnul Murdstone nu s-au arătat. Vechea mea cunoștință, cărăușul, era la poartă. Cuforul a fost ridicat, dus și urcat în căruță. Clara, a rostit domnișoara Moldstone cu vocea ei amenințătoare. Gata, dragă Jane, i-a zis mama. Adio, Davy. Pleci pentru binele tău. Adio, copilul meu. O să te întorci acasă în vacanță și o să fiu un băiat mai bun. Clara, a repetat domnișoara Moldstone. Desigur, dragă Jane, i-a răspuns mama care mă ținea în brațe. Te iert, scumpul meu băiat, Dumnezeu să te aibă în paza lui. Clara, a repetat domnișoara Mordstone. Domnișoara Mordstone a fost atât de bună și m-a petrecut până la căruță, exprimându-și pe drum nădejdea că mă voi căi înainte de a ajunge să o sfârșesc rău. M-a suit apoi în căruță și carul cel leneș și-a pornit la drum. Capitolul 5 Sunt izgonit de acasă Să tot fi mers vreo jumătate de milă, între timp, Batista mi se udase de lacrimi, când deodată cărăușul a oprit. Uitându-mă afară să văd ce s-a întâmplat, am zărit-o spre marea mea pe Pegoti, care a apărut de după un gard și s-a urcat în căruță. M-a luat în brațe și m-a strâns atât de tare că a început să mă doară nasul pe care mi-l turtise de corsetul ei, deși nu mi-am dat seama de acest lucru decât mai târziu, când am simțit că mă supăra. Pegoti n-a rostit nicio vorbă. Liberându-și un braț, l-a vărât până la cot în buzunar și a scos câteva pachete cu prăjituri pe care mi le am înfundat în buzunare, precum și o pungă cu bani, pe care mi-a pus-o în mână fără a-mi spune nimic. După o nouă și ultimă îmbrățișare, a coborât din căruță și a fugit. Și sunt sigur și acum, ca și atunci, că nu i-a mai rămas niciun nasture la rochie. Am cules chiar unul dintre aceia care se rostogoliseră în jur și l-am păstrat multă vreme, ca pe o scumpă amintire. Carușul s-a uitat la mine, ca și cum ar fi vrut să mă întrebe dacă Pegotii se mai întoarce. Am dat din cap și am spus că nu cred. Atunci să mergem, i-a zis el leneșei sale mârțoage, care urmându-i îndemnul a pornit la drum. După ce am plâns cât am putut, am început să mă gândesc că lacrimile erau zadarnice, mai ales că, după câte mă aminteam, nici Roderick Random, nici capitanul acela din Marina Regală Britanică, nu vărsaseră nicio lacrimă în grelele încercări prin care trecuseră. Văzând că luasem această hotărâre, că mi-a propus să-mi întindă Batista pe spatele calului, ca să se usuce. M-am învoit și am mulțumit, mai ales că în împrejurile acelea Batista nici nu mai ajungea. Aveam acum răgazul să cercetez și cu prinsul pungii. Era o pungă scorțoasă de piele cu o închizătoare și înăuntrul ei se aflau trei monezi de câte un shilling, pe care, desigur, pe gotile frecase bine ca să le facă să lucească, spre desfătarea mea, dar partea cea mai prețioasă a conținutului pungii erau cele două jumătăți de coroană împăturite într-o bucățică de hârtie pe care era scris de mâna mamei. Pentru Davy, cu toată dragostea mea, am fost atât de mișcat încât l-am rugat pe căruțaș să fie atât de bun și să-mi dea iar Batista, însă el mi-a zis că după părerea lui aș face mai bine să mă descurc și fără Batista. Și eu n-am avut încotro, mi-am șters ochii cu mâneca și am încetat de a mai plânge. N-am mai plâns deloc, deși din pricina atâtor emoții prin care trecusem, suspinam uneori adânc. După ce am mers câtva timp, destul de încet, l-am întrebat pe cărăuș dacă o să mă ducă el tot drumul. Tot drumul până unde? s-a interesat cărăușul. Până acolo, i-am zis eu. Unde acolo? s-a interesat cărăușul. Aproape de Londra, i-am zis eu. Păi mărțoaga asta, mi-a spus cărăușul, smucind hățurile ca să-mi arate ar crăpa înainte de jumătatea drumului. Atunci mă duci numai până la Yarmouth?" l-am întrebat. Cam așa ceva," mi-a spus cărăușul. Și de acolo te duc la diligență și diligența o să te ducă oriunde poftești." Deoarece cărăușul, care se numea domnul Barkis, făcuse o deosebită sforțare pentru a vorbi atât de mult, fiind o fi tăcută și câtuși de puțin înclinată la vorbă, precum am arătat în capitolul precedent, i-am oferit ca o atenție o prăjitură pe care a înghițit-o dintr-o dată, ca un elefant, fără a ei se putea citi pe fața mare ca de elefant, dacă i-a plăcut sau nu. Ea le-a făcut?" mi-a zis domnul Barkis, aplecându-se mereu în față, cu spinarea puțin încovoiată și ținându-și brațele pe genunchi. Adică pe goti, stimate domn." Aha," uh -huh, a zis domnul Barkis. Yeah. Da, ne face toate prăjiturile și ne gătește toate mâncărurile." Adevărat?" a zis domnul Barkis. Și-a mișcat buzele ca și cum ar fi vrut să fluiere, dar n-a fluierat. S-a uitat la urechile calului de parcă ar fi zărit ceva între ele și a rămas așa multă vreme. M-a întrebat apoi întreacă. Nu e dulcinea nimănui, cred?" Ce vrei să spui, domnule Barkis? Că-ți plac dulciurile?" Credeam că mai voia o prăjitură și că adusese astfel vorba despre dulciuri. Dulcinea?" mi-a zis domnul Barkis. Nu iese cu nimeni la plimbare." Pegoti? Ă?" A, a zis domnul Barkis. Ia!" Ja. Oh, nu, n-a fost niciodată îndrăgostită." Hm, mm, adevărat?" Și-a mișcat iar buzele ca să fluiere, dar tot n-a fluierat și s-a uitat îndelung la urechile calului. Va să că ea face prăjiturile cu mere și vă gătește de toate, nu-i așa?" a zis domnul Barkis după o îndelungă chipzuire. I-am răspuns că acesta era adevărul curat. hm mm, bine, să-ți spun ceva," mi-a zis domnul Barkis. Poate îi scrii. Desigur că o să-i scriu, l-am încredințat eu. Aha, uh -huh, a zis el, întorcându-și alene privirea către mine. Prea bine. Când o să-i scrii, poate că o să-ți aduci aminte să-i spui că Barkis se învoiește. Vrei? Că Barkis se învoiește, am repetat eu naiv. asta e tot ce trebuie să spun? Da, a zis el chipzuind. Da. Barkis se învoiește Dar mâine o să fii înapoi la Blunderstone, domnule Barkis i-am spus eu cu o strângere de inimă la gândul că eu voi fi departe de casă și pot să-i spui și singur Am primit totuși să fac această comunicare pentru că mi-a respins sugestia dând din cap și repetându-și cererea cu adâncă gravitate Barkis se învoiește asta trebuie să-i scrii În aceeași dupăamiază pe când așteptam diligența pe hanul din Yarmouth, mi-am făcut rost de o bucată de hârtie și de o călimară și am scris lui Pegoti un bilețel cu următorul cuprins. Dragă Pegoti, am ajuns cu bine aici. Domnul Barkis se învoiește." Sărutări mamei, cu drag. P.S. Zice că ține neapărat să știi că Barkis se învoiește." Când a văzut că am primit să-i fac serviciul cerut, s-a cufundat într-o desăvârșită tăcere, iar eu, aproape istovit de tot ceea ce mi se întâmplase în ultimul timp, m-am trântit pe un sac din căruță și am ațipit. Am dormit vârtos până ce am sosit la Yarmouth. Totul mi s-a părut atât de nou și de străin când am intrat în curtea interioară a Hanului, încât mi-am pierdut îndată nădejdea ascunsă pe care o nutrisem că voi putea întâlni acolo pe cineva din familia domnului Pegoti, poate chiar pe micuța Emily. Diligența s-a afla în curte, strălucind peste tot, dar nu având niciun cal hamat și, așa cum era, nu prea părea în stare să facă drumul până la Londra. Mă muncea acest gând și mă întrebam ce o să se mai întâmple până la urmă cu mine și cu cufărul meu, pe care domnul Barkis îl luase de mâner și îl pusese jos pe pavajul curții, după ce mânase căruța până în fund ca să o întoarcă. Deodată, o cucoană și-a scos capul prin fereastra unui balconaș, pe care erau spânzurate câteva păsări și niște bucăți de carne și a întrebat Dumneata, ești domnișorul din Bland da, doamnă," am zis eu. Cum te cheamă?" Copperfield, doamnă," am zis eu. Nu se potrivește," mi-a răspuns ea. Nu s-a plătit nicio masă pe numele ăsta." O fi atunci Murdstone, doamnă," i-am zis eu. Dacă te cheamă Murdstone," m-a dojenit cu coana, de ce ți-ai dat la început alt nume?" I-am lămurit cu coane cum stăteau lucrurile și ea a atras de un clopoțel și a strigat. William, du-l în cafenea." Un rândaș a ieșit în fugă dintr-o bucătărie aflată în cealaltă parte a curții și mi-a arătat drumul, părând foarte mirat că eu eram acela pe care trebuia să-l conducă. Era o încăpere vastă, cu câteva hărți mari pe pereți. Nu cred că m-aș fi simțit mai stingher, dacă hărțile acelea ar fi fost cu adevărat pământul străine, în mijlocul cărora aș fi fost aruncat pe neașteptate. Abia m-am încumetat să mă așed, cu pălăria în mână, pe marginea unui scaun de lângă ușă, și când rândașul a pus o față de masă anume pentru mine și a adus un serviciu de oțet, cred că m-am înroșit tot de Mi-a adus niște cotulete cu legume și a ridicat atât de furios capacele, încât m-am temut să nu-l fi jignit cumva. Dar m-a liniștit, împingând pentru mine un scaun lângă masă și poftindu-mă foarte îmbietor. Ei, hai, uriașule! I-am mulțumit și m-am așezat la masă, dar mi-a venit nespus de greu să mânuiesc cuțitul și furculița sau să mă feresc de stropii de zeamă, căci stătea în fața mea și se uita la mine încruntat, făcându-mă să roșesc în chipul cel mai neplăcut de câte ori îi întâlneam privirea. După ce a așteptat să încep al doilea cotlet, mi-a zis, Ți-am pregătit și o halbă de bere. O vrei acum?" I-am mulțumit și i-am zis, Da." A turnat apoi dintr-o cană într-un pahar mare pe care l-a ridicat la lumină ca să arate mai frumos. Pe cinstea mea," a zis, Nu ți se pare că e cam mult?" Mi se pare că e cam mult," am răspuns eu zâmbind. Eram încântat să-l văd atât de binevoitor. Avea ochii strălucitori, fața buboasă și părul țepos și așa cum stătea cu o mână în șold și cu cealaltă ținând paharul ridicat la lumină, avea un aer foarte prietenos. A fost ieri pe aici un domn," mi-a zis el. Un domn voinic, cu numele de Top Sawyer. Poate-l cunoști?" Nu," am zis eu. Nu cred." Purta niște pantaloni scurți și jambiere, o pălărie cu boruri mari și niște haine ca o foie de anghinară răpătată, a urmat rândașul. Nu, am zis eu rușinat, n-am avut plăcerea. A venit aici și a comandat o halbă din bere asta, a zis rândașul, ridicând paharul la lumină și uitându-se la el. A ținut neapărat să bea, deși l-am sfăduit să nu o facă și după ce a băut, a căzut jos și a murit. Era prea tare berea pentru el. Nu trebuie să bei, ăsta adevărul. Auzind această tristă întâmplare, am fost foarte tulburat, și am spus că aș bea mai degrabă un pahar cu apă. Vezi, a urmat rândașul tot uitându-se la lumină prin pahar și închizând un ochi, Stăpânei noastre nu-i prea place să se comande ceva și apoi să se refuze. Se simte jignită. Dar dacă vreau să beau eu bere în locul dumitale. Sunt de prins și știi? Obiceiul e totul. Mie nu o să-mi facă rău dacă o dau pe gât, cu capul pe spate, vrei? I-am răspuns că m-ar îndatora dacă ar paharul de bere, bineînțeles numai în cazul când n-ar risca nimic, căci altfel nu m-aș fi învoit cu niciun preț. Când și-a lăsat capul pe spate și-a dat berea pe gât, mărturisesc că mi-a fost tare teamă ca nu cumva să aibă aceeași soartă ca regretatul dom Top Sawyer și să cadă mort pe covor. Dar n-a pățit nimic. Din potrivă, a părut mai vesel după ce a băut-o. Ce avem aici?" a zis, vârând o furculiță în farfuria mea nu scotlete, cotlete! Ba, cotlete, am zis eu. Doamne, a strigat el, nici nu știam că sunt cotlete. Păi, cotletele sunt cel mai nimerite ca să înlăture orice rău de pe urma acestei băuturi. Să zici că n-am noroc. Și astfel, a luat un cotlet într-o mână, ținându-l de os, iar în cealaltă un cartof și l-a mâncat cu o poftă nemaipomenită, pre marea mea mulțumire. După aceea, a mai luat un cotlet și un cartof și apoi încă un cotlet și încă un cartof. După ce a isprăvit, mi-a dus o budincă, mi-a pus-o în față și a rămas câteva clipe pe gânduri, cu un aer pierdut. Cum e pateul?" a zis, trezindu-se parcă. E budincă," i-am răspuns eu. Budincă?" a strigat el. Uite, chiar așa e pe cinstea mea!" Cum?" și a privit-o mai de aproape. Nu cumva vrei să spui că e o budincă de clătite?" Ba da!" Cum budincă de clătite?" a zis el luând o lingură. E budinca mea preferată, să zici că n-am noroc. Hai, micuțul să vedem care mănâncă mai repede. Firește, rândașul a mâncat mai repede. De câteva ori m-a îndemnat să ia parte la întrecere și să o câștig, dar între lingura lui și lingurița mea, între pofta lui și pofta mea, între viteza lui și viteza mea, era o deosebire atât de mare, încât de la prima bucătură m-a lăsat cu mult în urmă, fără nicio nădejde să-l mai ajung. Niciodată n-am văzut un om care să fie atât de încântat de o budincă, și când a dat-o gata, a început să râdă ca și cum toți ar mai fi bucurat. Văzându-l atât de prietenos și dornic de a-mi fi pe plac, i-am cerut să-mi aducă cernala și o foaie de hârtie ca să-i scriu lui Pegoti. Nu numai că mi l-a adus îndată, dar a avut și bunăvoința să se uite peste umărul meu în timp ce scriam și când am isprăvit, m-a întrebat la ce școală mergeam. I-am spus. În apropiere de Londra."